pontes 107.6 ràdio xeien. Se S'acaba la setmana, enrere queden les tres i les preocupacions.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 Bona tarda, cellentins, cellentines. Som aquí, un entre nosaltres més. Som Avui tenim alguna baixa, oi? Som el Martí. Hola, bona tarda, Martí. Bona tarda, Núria. El pito. Bona tarda, Núria i Martí. I una servidora. Iniciem avui un nou programa intentant ser fidels al que érem. Fa dies que... Fidel dies... que era. Fidel, sí, sí, sí. sí. Fa dies que bueno, tenim uns programes una mica... El dia passat vam fer un especial amb l'Escola de Música, vam anar a retransmetre en directe el concert del 30 aniversari de l'Escola de Música. que Pitu, fem-ne una valoració, què et sembla? Jo pels comentaris que he sentit i de la gent i tot va estar molt bé, la gent li va, va, va disfrutar i em van dir quin dia es repeteix, quin dia es repeteix perquè tenien ganes, molts pares que estaven allà d'escoltar-ho el dimarts que es va tornar a repetir el programa Us hem d'informar a tots els que estigueu interessats que aquest programa es penjarà a la pàgina web i el podreu descarregar i podreu escoltar-lo també um, Martí diumenge vam sortir també, oi? Sí, és que aquesta setmana hem estat activament a Ràdio Serent. Vam sortir, vam anar a l'Aplec de Cornet. Allà vam retransmentre tot l'ambient que hi havia, totes les sardanes, tota la cultura popular catalana que estava agrupada tota a Cornet. Molt bé, escolta, va ser un dia... Intens, Esplèndid. Pitu. Molt, en pl eh? en pluja al matí que no sé sí, si principi, es faria o no es faria. Vam començar el dia una mica amb mal peu. Jo, jo, però ho vam Jo, arreglar, jo, eh? jo ho, escoltava, ho escoltava i pensava, no poden connectar. No poden connectar, se'ls han mullat els aparells, se'ls han mullat i al final vaig sentir que us podíeu connectar. Sí, sí, ens va costar. Oi, Martí? ben patir, eh? Sí, sí, però ens però... vam sí, sí. Va ser un dia genial. Mm... Crec que tot ens va passar alguna cosa o alguna altra. Sí, muntant sí. la carpa, penjant l'antena. S'havia de veure, sabia de Qu -quant veure. Quanta veu estar? Tot el dia. Tot el dia. Vam començar sí. a les 11, sí. i, vam uh, no, quarts, les... i vam plegar a les 7, i 7 o ja. les 8. Sí. Mm. Molt bé. Us felicito, sí, sí. us felicito. L'estona que vaig estar escoltant-vos, -us, us felicito per la programació. Ens ho vam passar molt bé, i bueno, vam parlar molt de sardanes, de, del món sardanista, i... Vam fer moltes entrevistes allà amb gent que hi va, que hi va pujar i la gent molt bé, l'ambient molt bé i les dues coples que vam venir a tocar, impressionant. Vull dir La gent estava molt, molt contenta amb, amb les dues coples i, i res, va ser un dia fantàstic. Després ens va fer solet, així que vam poder, vam poder dinar amb bon temps i tot. I veu ballar sardones? Oh, tant. Escolta, t'he de fer una confidència. Jo he vist, vist una foto on sí que hi balla l'Olga. Sí, sí. L'Olga no, no, sí que la vaig veure allà, però ningú més. Té de fer una confidència ara que el Martí no en sent. Uh... Què sàpigues, que sàpigues, que el Martí va ballar Sardanes. Que l'Olga va ballar Sardanes. I que el Miquel, que va venir a la tarda, va ballar a Sardanes. Del Miquel m'ho crec. Sí. I de l'Olga també. Però espera't del, del, del Martí. Ve una segona part. <laughs> per què? dins del programa, a la tarda, abans de les Sardanes de la tarda, hi havia ballos vuitcentistes balsos, pas dobles, etc. i d'això ets una crac jo sí, però a mi m'encanta però atenció, el Martí va acabar ballant un pas doble amb mi així on el veus? aquesta wow. cara que fa, que es posa vermell s'està sí. amagant-se la taula eh, va ballar eh? jo ho puc confirmar, hi ha fotos i l'Olga va ballar que després vam ballar amb més gent estàvem ballant sí, l'Olga perquè... heri... i, heri... heri... i jo juntes i ens van separar he vist molta gent aquí a les fotos que sí, estan sí, sí. penjades al Facebook del programa, he vist moltes fotos a... que hi ha molta gent al dinar, a l'hora de les entrevistes, Déu-n'hi-do, déu, déu Van acabar ballant tots, el Miquel també, tampoc volia ballar i al final va acabar ballant. Va fer fins i tot el galop, va fer... vam fer un galop d'entrada, estupendo, escolta, allà va ballar tothom, haguessis vingut i t'hagués tocat ballar un mals amb mi. Però això per mi no és cap secret. Ó oh, mira, escolta. Perquè el Martí vaig un pas doble això, és que ho va haver alguna de la família Martí això? De la teva família. Sí, sí. No, <laughs> però ja habían marchat no, els teus no, no. avis. Van marxar amb les sardanes. Ah, és veritat? és veritat que ho van veure. Ah, pues ara poden estar orgullosos I, i van penar sardanes i tot també, eh? Això, això li hem de dir a la Núria, que ens deu estar escoltant no? No diu Núria, sí, la teva ja sí. <ríe> mira malament o sigui, jo ja pensava, quina no. Núria, en Martí Núria, que sàpigues que quan veu marxar el Martí va ballar sardanes i es va deixar anar escolti, ho va fer bé, eh, que en sap ell diu que no en sap, però sí que en sap doncs mireu, escolta'm um, per introduir el tema que fem avui doncs jo només diré una frase el fet de fer ballar el Martí un ball així era un somni na होत. Us examin un tema somnis de goços. Truco per dir-te que no vinc a sopar, que em ve de gust passejar de nit. Que estic cansat de sempre el mateix, planto en el sofà dur, mi-in. Vaig cap a un riu, direcció al mar, deixant enrere ciutat. Cementiris fets d'asfalt, on neixen les migranyes. He de marxar perdo el meu centre de gravetat i les petjades no marquen igual. Ja no em puc perdre cap més detall que ara el tinc tot al meu davant. Li vam l'abril, com sempre, l'hivern no se'n va del meu terrat. Dins d'un jardí de plàstic, bones vistes, que és tan... prepara que no s'ha atrapat. Els somnis parlen de nosaltres. Parlen de les nostres pors, dels nostres desitjos, de les persones que estimem, de les grans experiències que hem viscut, de moments màgics, de llocs imaginaris. Per uns moments podem ser el que volem. Som lliures per donar forma a la imaginació. Podem ser allò que no som, podem volar, podem ser superherois podem viatjar a llocs meravellosos podem crear personatges viure aventures i això ens agrada ens agrada viure per uns moments en una altra realitat i de somiar ho fem tots alguns recordem quan despertem altres potser no Per qui n'ha somiat mai despert? no cal somiar grans coses simplement deixar-se dur per allò que ens agradaria ser fer o tenir? però no és el mateix somiar que tenir un somni somiar ens permet entrar en una altra realitat, totalment irracional, on tot és difús, on no hi ha judici, on tot és possible. No hi ha límits, ni censura. Tot pot passar. Tot es pot moldejar. Tot és fàcil. En canvi, tenir un somni és molt més complex. Implica tenir un objectiu, una meta, i lluitar per aconseguir-les sempre i quan es vulgui pagar el preu de la lluita sovint l'esforç que, que hem de fer per aconseguir aquest somni fa que el que deixem córrer i que, això, i que sigui això un somni però nosaltres criem amb els somnis i en la lluita som, som somiadors, sí però lluitem pel que volem això ens fa grans i ens permet viure sempre amb nous horitzons i vosaltres, lluiteu o somieu? feu el que feu, no us oblideu mai de somiar ni que sigui mentre dormiu és el nostre moment per volar en un món millor, per crear, per sentir, per ser feliços, per sentir-nos bé, per gaudir del que podríem arribar a ser. I aquests somnis parlen de nosaltres. <totipat -se> got penseu penseu amb els somnis us deixem amb els teus somnis de sopa de cabra Més lluny de les estrelles, a l'altre cara del mirall, on tot és més senzill d'entendre, la porta esperta. Tornem a ser aquí després d'aquest tema musical i tenim una trucada. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, Joan Tomàs. Uh, el dimecres ja vaig, vaig, vaig parlar amb algú que va pujar allà dalt, que hi havia l'Olga i, i, i el Martí. Ah, molt avui, bé. Avui que t'hi ets tu, per, per de part de la colla dels de Sallantins, que moltes gràcies, que va estar molt bé. Ai, de res. Ja, gràcies va? a vosaltres per, per convidar-nos i per... Nosaltres vam sentir-nos molt a gust i, i també ens ho vam passar molt bé, eh? Bueno, Vull dir que doncs, moltes gràcies també. Bútuament, doncs, ens donem les gràcies. Molt bé. <laughs> per això jo sí que estic molt content de que pujéssiu, perquè feia molts anys en i en parlàvem, eh? tant. Per això, bueno, mira. Escolta, Joan, t'he de dir una cosa. Quina? Dilluns vaig tenir agulletes. Què dius? T'ho juro. De, de ballar la sardana, eh? I mira que em vaig ballar dos, eh? Però, però jo em vaig ballar a les 18, eh? Per això t'ho dic, per això t'ho dic, imagina't. Jo vaig ballar a les 18, agulletes, no, estava cansat, perquè a més a més vam tenir d'anar al dematí a, a, a desembrassar tot allò i deixar-ho net, i el dilluns al matí. I al vespre dic, oh, avui dormiràs tu, i sí, sí, vaig dormir bé. Bé. Escolta, bueno, Joan, quan podem tornar a venir a ballar sardanes? El dia 25. Molt bé. El dia 25 ja portaré un programa perquè ho pugueu anar dient. Per enramades oi? Per les enremades. El 24 feu el sopar, doncs el 25 hi haurà encerrar. Molt bé. Escolta'm, que vindreu al sopar? <coughs> Ja tens tiquets? Sí, eh? O sigui, no, no acceptem un no. No acceptem un no? Oh, no, passarem llista. Jo em, em parlaré alguns de la colla, per això no sé si voldran venir. Jo vindré, eh, i suposo que potser va la meva filla. Home, i tant. Per això, qui vindrà de la colla, això ja no sé. Per això jo suposo que algú més vindrà. Jo que he quedat parat del que has dit, de que el Martí va ballar una sardana, eh? Escolta, i tant, i un pas doble? Hosti, no. Que no ho vas veure, això, no Joan? veure, un no, pas doble eh, amb, amb el Miquel Àngel, sí. Però no, jo... no, no, no, no. Jo vaig ballar amb el Miquel Àngel. Ara no recordo el què, però... Mm. Sé que hi havia un pas doble i no sé què, hi vam ballar una altra cosa, un tipus mesurca o alguna cosa així, saltant, com Morinots. Però amb el Martí vaig ballar un pas doble. Carai. O oh, i tant, home, el Martí, ja movent el culet, amunt i avall. Bueno, i la sardana com ah. la balla, doncs? Escolta, la sardana molt bé. Els curts els tenim controlats... I els llargs, bé, anem fent, el que passa és que de tant en tant ens despistem, però bé, bé, bé. Escolta, Joan, jo crec que si el dia 25 el tornem a posar en pràctica, jo crec que aquest noi... és no, no, no, no, no. un dia si no, que... Amb una sessió més sabrà ballar a Sardanes. Ja, ja, fem una cosa, fem una cosa. Que suposo que tu bé, bé diuràs venir, no?, a veure-les en Ramà. Bé, bueno, esclar, vindràs el 24 també, a més de més. Jo sí, jo, Joan, jo ja és com si fos d'aquí. Perquè passo més hores aquí que a casa meva. I la teva mare ho accepta bé? Sí, no, bueno, clar, quin remei, no. no? No té no altra opció. No. Per això que em va fer gràcies que dues mares veniu a ajudar, que això també és molt important, eh? Oh, tant. Home, és que tenim unes mares, tenim unes mares estupendes, eh? La, la Cristina i la teva, eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, bueno. sí. I tant. Doncs molt bé, doncs, mira, doncs, felicitacions perquè veu fer aquesta eh, estada allà tan, tan llarga i també i que ens va agradar a tots, eh? Doncs moltes gràcies a vosaltres també i, escolta, em que el Martí té moltes ganes de dir-te que el dia 25 vindrà i amb moltes ganes de ballar. Molt ballaré, però... Mira, mira com diu que ballarà! Però, però, però... <ríe> què, què vol dir, però? Sabrem, però. però. <ríe> no, que volem volem els ensaïres si cellentins al sopar de la ràdio. Si aconseguim els ensaïres sellantins del sopar de la ràdio, ballaré més d'una sardana. Oh! Uh, està fent una promesa, Joan! Que ho has sentit, això? Sí, sí, per això, escolta. Escolta molt bé. El dilluns tindrà gualletes el Martí, ja ho veig. Bueno, escolta, Martí, saps què? Aquests dies podem anar practicant, si vols, els llargs, per acabar de definir, saps? Home, aquí, quan plegueu, podeu fer una miqueta, perquè de difícil no en té res. No, no. I, a més a més, com el Martí eh, és un nano bastant espaviladot... Molt, eh? molt espanyol. Doncs, escolta, pot aprendre ràpid, això. I tant, escolta. S'està posant vermell, el Martí, ja. Va fer encara, mira, Joan, Home. va fer encara com si ell no volgués escoltar el que estem parlant d'ell, com si ell no ho sentís, no. saps? No, però això, se, se sentís de com va començar mateix la ràdio eh, com parla ara, eh, veuré la diferència com ha canviat, eh? I, i, I el tant. mateix amb el teatre, eh, Joan? També amb el teatre també. Amb el teatre fa igual, eh? Sí, sí. El, el nano aquest, eh, si va continuant així amb aquesta marxa, i que no li pugin els fums, eh? Això ja ens ocupa amb això nosaltres. Això, amb l'alçada però... que té, és difícil de que, de que li pugin, perquè no arriben tan amunt ja els fums. No, però és... A part de ser un noi trempat i espavilat, sí. i... I I, bon i millorar molts aspectes, a més a més, és una persona genial. Sí, sí. Que això també ho sabeu tots. Molt, molt bon nano. Eh, I tant. Escolta. És un 10 com a persona... Allà els estudis també va bé i, bueno, escolta, doncs, endavant i, i, i força. I tant. Digues algo, Martí. No, doncs el Martí per això és per aprendre. N. Escolta, quan venen a, a, a... hi ha hagut algú que no. Per això que fem sis vegades o set a ensenyar sardanes a una hora i mitja, a venir a colla surten tots ballant eh? I, i és una hora i mitja que són 6 hores o 7 hores de, de, de, de feina eh? ara m'he quedat amb el coquet de la panxa Ves? aviam si, si la... és el... fins a la temporada que ve no? si sí, el curset és la temporada que ve aviam veure si m'ho puc combinar perquè les tardes i sabres normalment les tinc ocupades aviam si m'ho puc combinar bueno, farem tot un sardanista escoltau si no tens la Núria que hem pensat prou de les sardanes jo li faig unes classes, Joan. Ama. Molt bé, doncs. Aneu Apa. continuant amb el programa i amb el ni com he dit, eh? Molt bé. Moltes gràcies, gràcies Joan. Adéu. d'aquesta trucada, Pitu Martí, comencem aquest conte que avui ens parla dels somnis i d'allò que estem disposats a sacrificar per aconseguir aquests somnis. És un conte infantil, però és un conte que ens serveix també a nosaltres per reflexionar i per pensar El nom és El somni de l'arbre i el seu autor és Antoni Castellrei. És un conte molt, molt, molt bonic. Així que... Dos minutets i us deixem amb aquest conte. Això era un bell arbre a qui entusiasmaven les històries de pirates i bucaners. Des de les seves branques més altes podia veure allà on el bosc i les muntanyes s'acabaven una franja de color blau intens que es tallava amb el cel. És el mar, sospirava, i es passava hores i dies somiant de navegar. S'imaginava apassionants aventures marineres, vegetacions exuberants d'altres continents, esculls esquitxats per l'escuma de les onades i també alguna illa amb un tresor amagat i un mapa per poder-lo trobar. Somiava tant i tant, va somiar, que va oblidar completament les coses que passaven al seu voltant. Somiant, somiant, se li va unes quantes fulles i van caure suaument, espesses pel vent, damunt l'aigua del riu que corria allà a la vora. Quan va veure que s'allunyaven i es perdien pel camí del mar, flotant en el corrent, se li va acudir la idea de com podia transformar-se, gairebé en un galió. Va bellugar les branques i va fer un remor semblant a la del vent quan la remena. Però en aquell moment només la caronava una brisa fresca D'aquesta manera demanava el riu que, deixant la seva llera, s'acostés i perquè les arrels profundes que el lligaven a la terra es poguessin desprere. Després, es deixaria caure, ajudat pel seu propi pes, damunt les aigües.. Arribar al mar i realitzar així el seu somni era fàcil. El riu va trobar estrany el prec de l'arbre, però la veritat és que no li va costar gaire desviar-se i inundar la seva base. Només va haver de salvar l'obstacle d'unes pedres per comploure el seu amic. Al cap de poc, l'arbre va notar com les seves arrels s'afluixaven per l'erosió de l'aigua damunt la terra. Que poc falta perquè emprengui la travessia, va pensar. La cadernera, que tenia el niu a les seves branques, va sentir com una mena de mareig, que va descobrir que, era, que la seva caseta no mantenia l'horitzontalitat de sempre. A l'armada, va baixar ràpidament fins allà on pensava que hi havia el terra. Va quedar, va quedar ben parada. Això és una inundació! Va cridar però va adonar que la resta del bosc continuava igual, com sempre, i, què caram, tampoc no era l'època de plujes. Aquí passa alguna cosa estranya. Va pensar, i amb els seus afilets va plegar tots aquells que tenien a l'arbre com refugi. Veniu! Correu! Que ens estem ofegant! El nostre arbre cau, ens quedem sense casa! va costar força tranquil·litzar-la perquè estava molt exaltada. Quan finalment va ser capaç d'explicar allò que sabia, tots van comprendre la gravetat de la situació. Una sergantana, un picatosques, dos esquirols acabats a parallar, unes quantes arugues de coloraines i una aranyeta, juntament amb l'òlava, es van commoure quan van saber la veritat d'allò que passava. Després de demanar-ho al riu. No pot ser, s'exclamaven. I ara on anirem? Van dir alhora. Perdr els meus pollets. No parava de cridar a la cadernera. No tindrem niu, ni el rebestant a prop. Xisclaven els esquirols. Tots protestaven, tots amagaven. L'oliva, que fins a aquells moments havia estat impassible, perquè tenia la saviesa dels vells, els va fer callar tots. Silenci, va començar dient, no perdem la calma i mirem-nos les coses d'una altra manera. Us esvereu únicament per vosaltres mateixos i no penseu més enllà dels vostres interessos. De Gràcies, amiga, li va dir l'arbre, veig que comprens les meves inquietuds i que, a més, saps dominar situacions molt greus. Mira, va respondre l'Oliva. Comprèn els teus afanys d'aventura i penso que cadascú és responsable dels seus actes. Si penses convertir-te en un galió, has de saber tot el que això comporta. La resta dels afectats no deia res, perquè tots coneixien la saviesa i el mal geni de l'oliva. Vull navegar pel mar. Va suplicar el vell arbre. I no et reposaré fins que ho aconsegueixi. Va afegir. Aleshores, l'Oliva, gradant-se les plomes i adoptant un posat d'interrogació, va preguntar. Saps que realitzar els teus somnis significa la teva pròpia destrucció? Quan les teves arrels es desprenguin definitivament d'aquest lloc, la teva vida serà curta i no tindràs temps per a gaudir dels teus viatges. Navegaràs, és veritat, però t'estaràs assecant per dintre i cremant-te per fora, amb l'aigua celebrosa del mar. Primer seran les fulles, després les branques i finalment el tronc, que acabarà barat en alguna platja llunyana o trinxat en topar contra les roques. A més, no pots mirar només per tu, i això també us ho dic a vosaltres va recalcar, dominant tot el rondal amb la mirada. Tots hem actuat de forma egoista. Pertanyem a aquest bosc, en formem part. Tots hi estem fent una funció. Fa molts anys, el vent va portar la llavor de la qual tu vas brotar. La humitat de la terra et va fer créixer i quan vas arribar a ser fort, et vas convertir en un lloc segur, en el refugi de tots nosaltres. Tots tenim una funció. Nosaltres... Van exclamar els esquirols. Pujant i baixant pel tronc. Pujant i baixant pel tronc et gretem aquestes picors terribles que segur que pateixes, oi? Jo m'encarrego de treure tots els insectes que et men menjarien les fulles. Va dir la sargentana. Tu dones ombra a les falgueres. Se si tots els arbres d'aquest bosc tinguessin l'acudit de transformar-se en galions, va, va. dir l'òliva. L'arbre aleshores va demanar al riu que tornés a la seva llera natural. S'havia donat que els somnis, sovint, no passen de ser això. Somnis. Quan les aigües van en retirar, tots vantar tots van posar terra i les fulles per tapar les arrels que havien quedat descalçades. Així, va ser com el vell arbre es va poder quedar al seu lloc de sempre, inclinat, però ben unit als seus orígens. Només una branca que, per culpa de la inclinació, fregava tímidament l'aigua, va fer que l'arbre continués somiant. Però aquests somnis es van convertir en jocs, ja que tots els habitants de l'arbre van voler passar-s'ho bé fent veure que eren mariners. i amb el mar a l'horitzó, el so de les aigües del riu, l'anar i venir del vent i una mica d'imaginació. I una mica d'imaginació se senten des d'aquell dia com si visquessin en un bonic galió. L’oliva, quan no dorm, es converteix en el seu capità. Des d'aleshores, aquell arbre i els seus habitants són la cosa més divertida que puguis trobar al bosc. I si això passa, si un bon dia el trobes, procura transformar-te amb la teva imaginació en un altre dels seus tripulants. Però no t'oblidis pas de tornar a port. Ara estem un tema de Pastora, Dolços Somnis. Dintre l'àlbum, Un viatge en Núria. Brumint La nit no és fosca Els ulls no s'obren Estan tancats somiant Mirant el món particular La nit no és fosca S'assequen la suor i venen monstres Corro amunt i avall, vaig sense nord, no tinc un sol i estic sola. Fes sense pensar, sense voler, sense esperar... Bé, tornem a ser aquí, sellantins, sellantines, després d'aquest conte meravellós, que segur, estic convençuda, que des de casa us ha encantat. Martí, què t'ha semblat aquest conte? Un conte, com els que fem entre nosaltres, que t'aporten coses, t'aporten moltes coses. Si, si has de fer una cosa, pensa'm, primer pensa en els altres i sobretot has de saber quins somnis poden ser possibles i quins no, perquè si no al final t'acabaràs podrin per dintre. Pitu, què en, què en penses tu d'aquest conte? Pues, com has dit tu i el Martí, el conte és preciós, està, està molt... és, és una definició molt bona de, del que pot comportar el... Volgué aconseguir un somni sense pensar en el que, en el que pot comportar aquest somni. Si pots fer mal, si pots molestar, si, si et va bé per tu mateix aquest, aquest tipus de somni. És, és un conte... no, no, jo, com sempre he dit, no sóc una persona de llegir molt, però que quan llegeixes i llegeixes coses així, val la pena. Aquest somni que hem comentat en aquest conte és un dels somnis d'aquests que comentàvem abans conscients. Aquests somnis que ens proposem nosaltres a la vida com a objectiu, no? Per exemple, doncs eh, jo em vull dedicar professionalment a això o a la meva vida espero tenir això, això i això i, i vull lluitar per aconseguir-ho, no? Que no són els mateixos somnis que tenim a la nit quan, quan dormim, perquè aquests són inconscients i no controlem allò és, és una fantasia no? i el món allà és irracional pot passar qualsevol cosa les coses es deformen, les coses pugen, baixen són grans, són petites i no no ho podem controlar nois, um, vosaltres teniu algun somni d'aquests conscients? de dir una cosa que potser no heu comentat i que no cal que comenteu eh? però un somni d'aquests conscients de dir jo a la meva vida vull això i, i vull lluitar per aconseguir-ho o potser, pito, no ho sé potser ja ho has aconseguit Home, quan eras més jove jo, tenies un somni jo i... penso que, que, que els somnis aquests que dius tu d'estar de, despert per dir-ho així, no deixen de ser objectius que al llarg de la vida poden o quedar-se estancats o anar creixent és allò que jo, jo estava a casa pensant amb el programa i això i pensava dic mires que gairebé podries comparar amb l'anunció aquell de, de les cucaratxes que nacen, nacen" crecen, se reproducen i desapareixen. Doncs jo crec que el somni podria, podria arribar a ser una cosa així que un dia tens un somni el aconsegueixes eh, tirar endavant com a objectiu, el fas créixer eh, al llarg de la vida el pots tirar més endavant o fer-lo créixer més encara i de cop i volta quan ja has arribat al, al límit del somni pues pot arribar a desaparèixer perquè ja l'has assolit. Ja no, perquè es fa realitat. Perquè podrem? es fa realitat, sí. I ja no pot anar més amunt. Molt bé. Martí, tu que ets perdó, una mica més jove, potser tens somnis que encara no has pogut realitzar? Oh, jo sempre ho dic, jo... És que no sé, jo sempre vic d'objectius i de somnis. Jo, quan, quan arribo a un lloc quan, o amb els problemes que, que tinc, que tinc normalment o que, que, o que se'm plantegen, és com si sempre... sempre fes servir la mateixa metodologia dic aviam què passa on volem arribar, quins són els objectius que, que em plantejo i acaben sent somnis perquè molts d'aquests costaran molt d'aconseguir, molts d'aquests potser no s'aconseguiran però lluitaré per aquests jo, dic, no sé, jo sempre ho dic que jo visc pels somnis el Martí viu, viu pels somnis és una persona somiadora però a més a més és una persona lluitadora que persegueix els seus somnis i intenta arribar a fer-lo realitat Sallantins, Sallantines, us preguntem, ja sabeu que podeu contactar amb nosaltres via Facebook, també el telèfon 93 837 1753, o com diu la Cristina, també podeu enviar una carta, una carta per correu, com de tota la vida, i ens podeu explicar si vosaltres teniu algun somni i si voleu explicar quin, també el podem compartir, eh? Crec que... És el somni de la Cristina que arriba el una somni, carta. exacte, el somni de la Cristina és que un dia un dels nostres oients envia una carta tradicional de tota la vida, dient alguna cosa. Si us plau, sellantins i sellantines. Avui seria un dia, Maco, per fer arribar els vostres somnis a la Cristina de manera escrita. Oro als ulls. Oro sols i veglat però també podeu participar i fer-nos arribar qualsevol comentari. Si creieu que, que bueno, els somnis aquests que són irracionals són més importants que no pas els objectius que ens marquem, si teniu objectius, si n'heu aconseguit algun, perquè a vegades ens plantegem, ostres, a mi m'agradaria tenir i sembla el primer cop que ho penses sembla una bogeria no? i la gent potser et diu home, però que ets exagerat i després al cap d'un temps ho acabes aconseguint no? i la satisfacció que això et dona d'haver realitzat un somni que a simple vista semblava gairebé impossible no? cellentins i cellentines ja sabeu que podeu participar amb nosaltres jo convidaria a tothom que es plantegi un somni que es plantegi un lloc per arribar i que intenti arribar, que lluiti perquè la satisfacció de, de quan arribes, la satisfacció, no només tampoc la satisfacció, sinó el que prens durant fins a arribar al teu somni, o, o potser no, no arribes al teu somni, però t'adones que potser és, invi és inviable. Clar, aprens un llarg de coses i alhora, si ho aconsegueixes, és una satisfacció interna que es renova, renova completament. Això sí, Martí, tenint sempre present, tal com deia aquest conte, el que, el que comporta arribar a aquests somnis. Si per arribar a aquest somni que nosaltres ens plantegem fem mal a la gent que ens envolta, a la gent que ens estima, o perjudiquem a d'altres persones, potser ens hem de plantejar o a, abans. O a tu mateix. O a tu mateix, com és el cas de l'arbre, perquè ell volia ser un galió i volia navegar pel mar, però això implicava la seva mort. A vegades hem de ser conscients també dels somnis que ens marquem, si realment ens són favorables o no, perquè potser el primer cop d'ull sembla que allò ens ha de fer un bé i en realitat potser ens perjudica. Us deixem amb un tema musical perquè pugueu reflexionar sobre els somnis, pugueu pensar quin somni teniu vosaltres en la ment, què us agradaria aconseguir i que si voleu fer-ho públic i voleu compartir-ho amb nosaltres, nosaltres estaríem encantadíssims de parlar-ne i alhora animaríem a tothom que si s'ha pogut una cançó que potser li han, li han fet ajudar a aconseguir somnis perquè qualsevol, qualsevol cosa ajuda o que mira, li dóna aquelles ganes de, de fer allò que ens ho digui, que ens ho digui, nosaltres anem intentant triar tot tipus de músiques si pot ser que porti la paraula somnis o que en algun moment faci referència als somnis ara us deixem un tema que es diu somnis de lluna tema d'obrimpas. There's a don't of... lot of stuff, goes on on the ground county, you know, that people... People just don't really see. Oceans A les grans onades Dels somnis de sal Somia la vida A les seues mans A les grans barriades Dels somnis de fang Somia batalles d Antigues cançons A les melodies de somnis de flors asistiendo a la història. Bé, sollantins, sollantines, tornem a ser aquí després d'aquest tema tan alegre, oi, Pitu? Sí, hem ballat, hem ballat de, molt, eh, el Martí de, de, de, de, de feia uns bailoteos pas... aquí que, bueno, l'hauríeu de veure. El Martí s'està destapant, ja. I tant. Escolta'm, 음, parlant dels somnis, que és el tema que avui tocavem, jo crec, Pitu, que fa uns anys enrere hi va haver un grup de gent que va tenir un somni molt important. Un somni de... El somni de crear una ràdio a Sallent. Um, suposo que aquesta gent en el moment en què va sorgir la idea de, de crear aquest, uh, aquesta ràdio deuria pensar ostres, m'encantaria que aquesta ràdio mm, es consolidés i, i, I, i, i funcionés que, que sempre estigués uh, amb el poble participant, que la gent la conegués que celebrés aniversaris, oi? Sí. I aquest any aquesta ràdio, que és Ràdio Sallent, celebrarà 30 anys. Què es diu ràpid. Sí, I tant. Es diu molt ràpid, 30 anys. 30 anys de Ràdio Sallent. Molt ràpid però molt difícil. Son, han sigut 30 anys que suposo que hi ha hagut molta gent que les ha passat molt dures per, per aconseguir... Primer que comencés a funcionar, eh, ja quan va ser abans de Ràdio Municipal fos Ràdio parroquial, que aquelles èpoques, no, la tecnologia que hi havia no és la mateixa que ara, i, i que llavors durant quan, quan va passar a ser municipal eh, pues que llavors anés endavant en diferents locals primer allà al carrer Santa Cristina, el Colomà que en dèiem, eh, llavors se'n va anar a la plaça no sé si va anar primer a la plaça en Semclavé primer a la plaça en Semclavé el Martí m'està dient que sí, primer a la plaça en Semclavé i després va passar a la casa Torres Amat per diferents, diferents motius, perquè els locals eh, estaven, estaven en mal estat perquè feien falta per d'altres activitats o, o simplement perquè el lloc no era apropiat per la ràdio, i ara estem aquí, aquí a, a l'antiga biblioteca de, de, de Sallent Escolti, aquestes persones segur que no s'imaginaven que, que, que la ràdio pogués arribar fins aquí. I és per això que aquest any um, els que i som ara que, um, que hem preparat un seguit d'actes per, per agrair aquestes persones que han treballat durant aquests anys els 30 de la ràdio municipal però també tots els anys anteriors de la ràdio parroquial. Aquestes persones que ho van iniciar persones que han deixat moltes hores, molts esforços, que han tirat endavant aquesta ràdio i nosaltres volem agrair a tota aquesta gent que ha format part i que, que l'ha tirat endavant perquè nosaltres poguéssim estar aquí, perquè si no, no hi seríem. Aquest any iniciem aquesta celebració i aquest agraïment eh, per les enramades, Oi? Martí, escolta, fes-nos un resum dels actes que podrem anar seguint amb la ràdio que tots els sellantins i sellantines podran participar, podran formar-ne part hagin estat col·laboradors de la ràdio o no la ràdio ja sabeu que és una família oberta i que tots hi podeu participar Martí, quin dia comencem? Sabia canviar el tema, sabia canviar el tema, perquè estem carregats d'actes, estem carregats d'actes, comencem el dimecres 22 de, de juny, anava a dir a maig, no, no de juny, <ríe> amb un programa especial des de la plaça Verdura i amb la construcció d'un arbre als desidus. Això us ho explicarem després d'explicar de tot, de tots els actes, perquè és una cosa molt especial. Després, el dissabte 25 de juny, farem un programa especial amb tots els antics col·laboradors des de la plaça de la Verdura. Si has participat amb Ràdio Sallent, posa't en contacte amb nosaltres perquè volem que tornis a viure els moments que vas passar amb la ràdio, sigui amb la teva colla, sigui amb la teva família, amb qui vulguis. Pots tornar a viure els moments que vas passar a Ràdio Sallent. Us deixem la plaça per vosaltres, us deixem l'equip per vosaltres. Si us fa falta control, us el proporcionarem. Si no, ja, ja us deixarem fer tot el programa per vosaltres. Així que ja ho sabeu, el dissabte 25 de juny Torna a participar amb Ràdio Salent per només un dia i, si vols, ja per tota la temporada que ve. Hey, hey, hey, hey, hey. Després, diumenge, sí que sé... Núria, sé sí em deixo un acte, sé que em deixo un acte. On... Sí deixo un acte. Ja, ja el repassarem, ja el repassarem. Diumenge 26 de juny, programa especial Horatge a partir del 107.6 FM per reviure tots els moments que va passar... El programa Oratge, de, un programa que anirà a càrrec de la Fina Borràs, en Pepe Librero i molts col·laboradors més. Un programa que no deixarà de ser un homenatge al senyor Josep Grífol, eh, que ens va deixar fa un, una setmana, una setmana i mitja. I després, el divendres 24 de juny, a les 21 hores, a la plaça Sant Antoni yeah. Maria Claret, sopar popular, mongetes uh, uh, uh. amb botifarra, munge pa amb botifar, tomàquet, i pastís. Ven etiquets a tots els forns de pa de Sallent. i ja els podeu anar a comprar, ja estan a la venda. Ràpid, ràpid, que s'esgoten, home. Hem de dir que el preu de, del sopar serà de 10 euros. Podreu sopar podreu recordar vells moments, podreu trobar-vos amb aquells ex-col·laboradors que potser fa anys que no, que no veieu i, a més a més, tindrem sorpreses, tindrem un show, tindrem actuacions i els col·laboradors preparen alguna cosa. Més d'una, més d'una. Jo crec que... Si, si més no, el sopar. <laughs> si més si no, no, no, prepararem el Després sopar. Després se'n va un gran ball al càrrec de doble swing. Somiem que hi sigueu tots. Peru trobar més informació a partir d'aquest hi ha el 5.6M a partir del correu electrònic ràdio@ Sallent.cat aquest és el nostre telèfon i a partir de facebook.com/ràdiosalent. Martí! tenim un acte important, que és l'Ora dels Desitjos. Aquest arbre, cellentins, cellentines, podeu venir a penjar els vostres somnis, els vostres desitjos. Podeu venir a posar-hi... Pitu, el que us vingui pel cap, el que desitgeu, el que el que sigui. Molts anys per ràdio Cellent. I tant, això és segur. I per moltes entitats com Radio Sallent que, que viuen d'això, de, de, de gent com nosaltres, que estem aquí per per ajudar al poble. Què més? Escolta, sellantins, sellantines, teniu dues setmanes per anar pensant quin és el missatge que voldreu deixar en el nostre arbre dels desitjos. I ho fem perquè volem proporcionar a tots els sellantins, volem recollir tots els desitjos dels sellantins perquè al cap i a la fi, els desitjos són somnis. Doncs nois, eh, tornem amb un tema musical que avui Pitu, Martí, hem de dedicar als nostres col·laboradors que avui no poden estar amb nosaltres. A la Cristina, que per motius laborals no pot ser-hi, al Miquel, que potser ens està escoltant, no ho sabem. Sí, encara, pot trucar, encara pots trucar, Miquel, truca, truca. Va, truca, truca i explica'ns els teus somnis. I a l'Olga que acaba d'arribar, que li dediquem perquè acaba d'arribar, però que la tenim aquí, eh? Digues hola. hola. Veus? Què s'ha sentit, l'Olga? Hola. Ara. ara. Acaba d'arribar, però de totes maneres li dediquem. Eh? Gràcies. <ríe> Mireu, ara em poso, um, em poso una mica tova, eh? Però jo vull fer la dedicació aquesta... Avui hi el tema que és perquè aquestes tres persones, juntament amb els que hi ha aquí, eh, el Miquel, la Cristina, l'Olga, el Pitu i el Martí, aquestes persones eh, han fet possible que jo no deixés de somiar, que sovint la vida o les situacions fan que perdis l'esperança, que aquells somnis que tenies o aquella manera de ser eh, vagi perdent força i i acabis mmm, perdent allò que et fa especial gràcies a vosaltres gràcies al Miquel, gràcies a la Cristina a l'Olga, al Martí i al Pitu jo em sento bé em sento acollida a Sallent em sento acollida a la ràdio i a més a més esteu fent que la Núria torni a somiar que torni a tenir ganes d'aconseguir els seus somnis i que tingui ganes de lluitar. Per això avui us vull agrair el que feu el que, que m'aporteu i dir-vos ara sí, així, per acabar de ser mm, nyonyes que us estimo molt i que moltes gràcies per tot el que em doneu I've heard there was a secret card that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music to you It like this the fourth, the, fifth, the, fall, the, lift, the baffled king hallelujah, hallelujah. Però no ens posem tristos, nois que feu una cara de pa. Eh, és que ens has estuvat a tots. Home. No, però de tant en tant va ve dir les coses que hem, que... hem de dir, hem de dir d'altres coses també de la Núria. No cal. Sí. <ríe> toca, toca, toca. No, no cal. Toca, toca, no toca. Hem de dir que no només s'ha involucrat amb Ràdio Sallent, hem de dir que també l'hem fitxat, per dir-ho així, jo com a membre d'una altra entitat, com és el Centre Catòlic Sallentil, a l'ENC Teatral, hem de dir que l'hem fitxat per, per fer una obra, un nou projecte que tenim a, a dintre l'entitat, i que li volem, li volem agrair des de l'entitat i des dels micros de Ràdio Sallent, que ens ho hagi posat tan fàcil. És que, Au, va, és que ho va posar molt fàcil Diu, sí, vale eh, Va ser la seva resposta, vale, sí Però saps per què això? Perquè t'agrada Perquè m'agrada I perquè m'hi sento bé I perquè em caieu tope bé I perquè ric molt I com que ric tant i m'ho passo bé Tot el que em digueu us diré que sí Bé, bueno, tot no bueno. Bueno, La majoria de coses Que dèiem del de tema per... musical no. Bé, nois, no, no, no vull que us poseu així tristos ni aquestes coses, i que no era la intenció, era simplement donar-vos les gràcies i que sapigueu que, que em feu gran i, i que, que estic bé al vostre costat. Però anem amb un tema, un tema molt bonic, Martí, de sopa de cabra, que porta per nom Camins. s'esvaeixen camins que hem de fer sols camins vora les estrelles camins ara no hi són van deixar Ara som dos fills del sol Sallantins, Sallantines, tornem a ser aquí amb una visita eh? que aquesta visita potser no vol parlar però ja l'hem encolomat és el Robert, el tenim aquí, acaba d'arribar perquè també formarà part del somni dels 30 anys de la ràdio d'una manera o altra, segur que hi serà i a més ah! segur que hi serà segur que hi serà i um... res, escolta, mira Robert, avui hem parlat de somnis Ara et farem una pregunta, escolta. està bé, això. Tu... Sumius. Tu somni... No, no, però no aquests somnis inconscients que, que, es que somies quan despert, quan, quan, quan dorms, de, no. De quin, de quin color de somnis estem parlant? Ver, per me no, i aviam... No, estem parlant de, de somnis despert, de somnis a la vida, d'objectius, de metes, de vull arribar a ser, vull arribar a tenir, vull arribar a... Uh, tens algun somni d'aquests, Robert? Home, en general jo crec que tots en tenim de, de somnis o metes, digue-li com vulguis, vull dir però és que si no, no seríem aquí. Vull dir, perquè volem fer que aquest programa de ràdio tenim el somni de que creixi. Pues som aquí fent-ho d'aquesta manera per intentar que... Bueno, tot forma part d'un somni. La gràcia és que poder aquest somni desperti es converteix en la teva vida real. Llavors, està bé somiar, però està bé que... Els teus somnis i la teva vida real pues, tinguin el màxim en comú. No sé si m'espple. No? hem Exacte. de ser un crec jo, eh? és la meva filosofia viam tampoc podem. Has <laughs> tot el dia llançaant flors i violes, i somiant truites, però bueno, vull dir, tant en tant calçars una bona truita també està bé. És el que. Deixa. Robert, has aconseguit algun somni d'aquells que et vas plantejar fa temps i vas dir: ostres, això és gairebé impossible. I ara, després d'un temps, l'has aconseguit i pots dir: "Ole tu! <laughs> Home, jo crec, jo crec que si sí, tots som humils, vull dir, passa que la gent tendim que quan aconseguim una cosa, no, ja no ens en recordem de que el que molt ens havia costat, per exemple, a tots quan estàvem estem una carrera, ostres, si mai aconsegueixo treure amb la carrera, tots, que ens costarà més o menys, ens atraiem, però un cop la tenim, ja no pensem en això. I hem delegat aquest somni a ostres el dia que tingui feina i el dia que tingui una ca, no sé si m'explico. sem uh, som una no, no, no, la proposta més típica. Estem solters, ostres el dia que tingui xicot, el dia que tenim xicot, ostres el dia que tingui ganai, no sé si m'explico, Jo crec que sempre esta... vas mirant nous, somnis que... Jo crec que els somnis van creixent el que deiem abans, segons la teva vida, vull dir. tampoc no ens sabem aquí ara filosofar per, per introduir-nos l'introduir-nos que ha dit eh, tan simbòlic Robert, tu lluites pels teus somnis? Mar... Lluites al 100% pels teus somnis? Mare de Déu, senyor, pedalo jo pels meus somnis no lluito, pedalo, el que lluites al costat del que tinc aquí al costat eh? amb la maceta, que aquest es que sí que de lluita amb les parets, no es fa caure... El, Robert, no. el Robert, des del de dia va que vas tots, dirigir eh? el programa, tu només te n'acordes de la meva maceta. Bueno, eh, uh, no ho sé, van passar coses aquells dies, va vaig quedar tot, tenir la, la... Bueno, la vaig conèixer, la vaig conèixer. Bueno, va ser el nostre primer programa junts amb el Robert, junts amb la Núria... Sí, va ser, va va. ser la nostra primera vegada. ¡Oh! Aviam, no! uh, parlant... Uh, parlant... Va, ser, va ser un insomni... <laughs> Ay, no, per tu va ser un insomni, per mi va ser poder un possible somni. No, no, no va, dir, ser, ja. va ser molt agradable, molt agradable. Uh, maco, maco. Maco perquè... És... <laughs> Sí, sí, Diuen no que la no primera gaire. vegada no sempre és la millor però va ser la molt bona Bé, bueno, és la més idealitzada sí. I aviam, aviam, jo hi tenia, aviam, hi tenia. No hi havíem somiat, amb aquesta, amb aquesta activitat No, però també, ara agafarem un altre temps amb la tonteria, però també està bé que de vegades tu empaites un somni, on el que sigui i pel camí en descobreixes d'altres que, no que és la contra, que no t'hagués mai pensat de que aquella cosa que no t'hagués fet tan feliç Però bé, bueno, vull dir suposo que l'atonant és el somni, bé bueno, o meta, digueu com vulguis. Passa que la paraula somni és molt més maca perquè és molt més romàntic sí, en si mateix, que ens diu el Martí que m'enrotllo massa. No, no, no, no, no. Els cascos, els cascos, els cascos. Ah, veritat, veritat. Ah, sí. Mira, Robert escolta avui es... Robert i Olga perquè l'Olga també no fa gaire que ha arribat eh? Hola, Olga eh? Hola, Hola. Hola. Hola. No. Els petons els deixem per després vale, eh? vale. Avui hem explicat un conte d'un arbre que volia ser un galió i que es tirava al, al riu per poder arribar al mar i poder jugar a, a, fer, a històries de pirates però en aquest fet el que passava és que els animals que vivien a l'arbre no tenien on viure um, hem parlat dels nostres somnis i hem parlat que a vegades lluitar pels nostres somnis pot implicar fer mal a la gent que ens envolta o fer mal um, a persones properes um, què en penseu Olga, Robert, Pitu i Martí si voleu participar um, també podeu fer-ho um, què en penseu de lluitar pels nostres somnis Um, passi el que passi. O sigui, contra tot i contra tothom. Encara que això impliqui perdre la nostra identitat, perdre els nostres principis, els nostres valors, o fer mal a la gent que ens envolta. És maco. Com? Bueno, <ríe> això, últim, això últim que has dit no. Aquestes noies d'avui en dia van a saco, eh? Quina part de la pregunta t'has perdut? <ríe> a veure, algo que tothom no repetir. Vale. Tu series capaç de destruir el que sigui per aconseguir un somni teu? Series capaç de fer-nos mal a nosaltres per aconseguir un somni que tu creus que per tu ha de ser important? Teniu raó, no la pregunta. Vale. <laughs> Uh, a mi em passa bastant sovint eh? que et parlen i tu vas dient que sí amb el cap però tu vas fent números demà dissabte vas va, va, va somiant va va, amb altres temes vull dir, com que la cosa va de somnis Ja aviam si recrea l'Olga vull dir, estava i estava en punt de quin color era l'Olga aquest somni era un arcoiris home, oh, res Retornant a allò de la Núria, aviam, tots ens passa, el que passa que la Núria ho diu fredament dient, escolta'm, mira't el resultat del teu somni, de vegades ens ha passat a tots, vull dir, de vegades hem, amb el seu amorós, saps, tenim un somni de, de... bueno, no sé, de la dona perfecta, l'home perfecte, el teva parella perfecta, no posem-hi sexe, i ostres, això per exemple potser ha fet que has deixat algú, o t'han deixat. El fet de que, que està a lo millor. És una tonteria, però aquí és un poder seria una, una part on aplicar aquesta resposta. Jo un crec exemple. que sempre, sempre has de fer la pregunta aquella, val la pena? Una Abans mi... de tirar endavant qualsevol cosa has de pensar, val la pena? I a partir d'aquí, tirar endavant. O no? Aviam, està clar que jo m'imagino que tots en cinc minuts de raonament evitaríem fer mal a la gent. El que passa que com que la vida és tot, tota tan accelerada i tots ens vull dir, ara la Núria té una cosa al cap jo en tinc una altra, vull dir, tots la vida no para de girar i en cadascun de nosaltres encara gira a un altra ritme, no sé si m'explico i això jo crec que de vegades fa això de que ostres, de que i passa, eh? vull dir perquè qualsevol persona, perquè una persona guanyi una altra ha hagut de perdre és el pur en uh, una carrera de bicicletes, per això et dic que està clar que, que no podem dir, escolti'm no, que guanyin tots està clar que no, i de vegades ostres, uh, saps que només hi ha una beca i has de lluitar i saps que, que aquesta beca poden alternar. És un exemple. Sí, sí. Jo crec que si tots amb la nostra consciència l'evitaríem, però crec que tots al fi al cap, que de mi jo crec que és la clau, eh? perquè si no acabaríem, saps, no acabaríem un lloc, és hem de mirar una mica per tu també. Però moderadament està clau vull dir, perquè aquí som molts i sí que és molt ample, però tampoc ens hem de fer nosa. Jo crec, eh? pas que és això que profunditzada en el que diu la Núria és això, que de vegades estem tan... En atents als nostres somnis o focalitzem en els nostres somnis que no veiem si al costat estem fregant amb alguna cosa. Crec que va per aquí, Núria, no ho sé, eh? Va per aquí, va per Jo m'hi he sentit algun cop que acabes un acte o acabes no sé què i dius, ostres, m'he deixat aquesta persona, no us ha passat mai, que feu una festa, m'ho invento, i us deixeu a la Pepi, dius, hòstia, la Pepi. I no pas que no te la volguessis deixar, és que te l'has deixada, que amb tantes coses, el que dèiem avant, tan focalitzada, i clar, te la trobes de i dius, Pepi... No us... Estres, i us... <t 'en> què com m'ha anat ahir la Pevi com m'ha anat ahir ho, tu hòstia bueno saps normal saps, sí o no vull dir una mica vull dir clar també aviam no m'ho agafaria me'l estic tan dolent perquè com diuen les coses pito què està passant aquí jo, jo el tinc en silenci uh, tu, jo, no, jo, no, jo, jo no tinc telèfon jo no tinc telèfon que sí que sí que jo crec que sí simplement que demanaríem si us plau que, que, ojo, no eh? perdre mai allò els valors. Ah, això, el, això. Perquè hi ha maneres de lluitar, i sí que és veritat que quan tu et proposes una cosa has de lluitar per aquella cosa, i si pel camí has de perdre persones que... Bé, bueno, bueno, doncs... De és llei de vida. De es sempre, es perden, eh? clar sempre tenim present que que no podem fer mal, no? Ah, està clar, està clar. El que dèiem abans és que n'hi ha, ha molts aquí, però bé... Bueno agafem el sentit més positiu, vull dir que de vegades una des, allò que diuen, una porta es i una finestra s'obre. Agafem-nos-ho per aquí, sí o no? I ja està, Nois, ha... escolta'm, tenim somnis. Ho hem dit, ho hem, ho hem anunciat, eh, els sellantins i sellantines. El Martí ens ha confessat que és un noi somiador i un noi lluitador. Martí... Estàs molt callat. Sí, aquí, ah, estava, sí, estava somiant, estava somiant. No, no, estava preparant algun tema per animar una mica. <laughs> És que la Núria se'ns ha ficat ara tendre i... No. Ui, t'has perdut el moment tendre. Ai, ai, ai. ai Han eh? plorat i tot, Han plorat tot. L'hauràs d'escoltar el podcast de ràdio Sallent. Aviam, però no ens feu plorar gaires, eh? No, no, no. no, no, no, no ens no, hem, no. ens hem passat molt bé, ha sigut un ah, programa molt aviam, maco. Aviam, jo sempre dic, ser una mica sensibulat fa vendre, no, ja fa vendre, què, però. Ara, ara, com si no ens sentissin ells, eh? Però a vegades, això que deies tu que correm tant i la vida passa tan ràpid que no tens temps de parar i dir a la persona que t'acompanya, gràcies. Per exemple, di a la persona que t'acompanya que que que que estàs contenta que t'acompanyi, no? I a vegades, com és avui que parlàvem de somnis i parlàvem de, de tot això, era el moment ideal per agrair aquestes persones el que fan, no? Posem un tema, Martí, que estem tornant... Crec que, torn... que aquesta ja serà la teva sintonia, perquè... Cada vegada que em poso així, em posa aquesta cançó. Sí. Passem el teu musical. Però un tema alegre, que ens puguem aixecar de la cadira i puguem ballar. A sobre Partim. la taula, sí per la taula. Espera que tregui l'ordinador. <ríe> <ríe> <espera> que penso. <ríe> Mireu, mentres tant, sallantins, sallantines. Jo, jo, jo et dic un tema. Cod ai, ai. Uh, ja està, ja, ja mos ets està ja i si, alemparit. Ja, ja, ja ja <ríe> Perdoneu. Eh, uh, mentres tant, sallantins, el cul del sofà, de la butaca, de la cadira d'allà de... on estigueu del lavabo, de lavabo, anava a dir-ho però no, hem de lavabo, sí, sí. si esteu al la lavabo revista, fent feina doncs també us podeu aixecar amb compte i si us plau compartiu aquest moment de dansa, de bogeria d'alegria, d'eufòria i d'emoció amb tots nosaltres la Editorial Renet ara té l'esperança en què el puc ajudar si sí, miri, jo volia publicar una novel·la Ui. No el pos una espera un moment. El cadre de venci, el cadre de venci, el cadre de venci, el cadère de venci, el cadre de venci, el cadre de venci, el cadre de venci, el cadre de venci, el cadre de vinci, el de venci, el càre de venci, el cadre de vinci, el de venci, el cadre de venci, el cadre de venci, el Anyway, el Perode de Vichi, el Per de Muxior, el Perode de Vichi, el perode de Muxi Ara mateix comunica, eh? Mm. Saps què? Si vol, pot tornar a trucar o si no, es queda a l'espera. Val, ja. Què fem? No, millor espero. D'acord. Ja. Hola. Escultes 107.6 Radio Saien. Sallentins, Sallentines, després d'una hora i 30 minuts de programa que Déu-n'hi-do avui com ens hem enrotllat ens despedim ens acomiadem, perdó fins a la setmana que ve que la setmana que ve potser hi haurà alguna sorpresa la setmana que ve hi haurà una sorpresa setmana que ve abans, ah, sí, abans de la setmana dels 30 anys Veus, fins i tot sorpresa per nosaltres, sí, sí, sí. eh? Sí, sorpresa, eh? s'ha pogut compartir. Això és una bona sorpresa. Sí, Crec sí, el que, tant, que no, no m'escolten. No, Segur no. que ho sabem, eh? Però... Ah, sí que ho sé, sí que ho sé, ah. ho sé, ho sé. Que sorpresa. Jo, jo no. Jo, jo és que no sentia el martí. No, no jo, jo i el Pitu estem indignats. Anem a la plaça a Catalunya. Us aquí davant a fer una, una mica una de campada. Bé, Uh, en tot cas, anirem informant, anirem Martí, informant. perquè no ho tenim clar. Uh, recordem que ja estan a la venda els tiquets pels 30 anys, els podeu trobar-los tots a cada, a cada forn de Sallent. El preu és de 10 euros, un preu que, cal, ho diem perquè per els dos centíns, nosaltres no hi guanyem res, hem, hem ajustat al màxim. Per tant, ja podeu anar a buscar els tiquets a tots els forns, 10 euros. I res? informa'ns del menú perquè és un gran menú, eh? menjarem bé, eh? Sí, Cuidado. doncs teniu mongetes amb botifarra, pa amb tomàquet, amanida i pastís. Sí, estava llegint, l'única com que m'heu fet canviar l'ordre tantes vegades. Ja sé. Però, <laughs> hem, per hem, hem de dir que també hi haurà begudes, eh? Bueno, clar. Que, que no, no tot només és menjar. Sí, també va? hi ha begudes. I el més important, una sobretaula que us farà riure, us farà ballar, us farà cridar, us farà saltar, us farà Emocionar. cantar i després podreu fer ballaruca. I el Martí ens ensenyarà, perquè ho heu comentat, el Martí ens ensenyarà la seva tècnica en pas dobles. Martí, sí o no? Ah. Tornaràs a ballar amb mi un pas doble, si us plau? Ah, això vol dir que no? Bé, bueno, no ens allarguem més, eh, acomiadem-nos. Olga, tens alguna cosa a dir-nos sobre el tema o sobre... A part que estàs menjant. A part de que té l'agoga plena de coca. No, que aquest tros que he vingut, que ha sigut mitja hora M'ho he passat bastant bé Bastant, bastant? Doncs molt, molt no, estupendament no, no. Val, val. Val. Robert que, eh, Tens alguna cosa... Un, va, desvela'ns un somni va. Així, un, confidencial Un somni xop, tot plegat eh? tot, uh, No, no, molt bé, molt bé. Jo, Ja us sabeu que vinc poquet M'agradaria més venir aquí a la ràdio I més amb, amb mm -hmm. estones així i haurem de venir, no ho sé, m'haureu d'obligar, ja us sabeu. Els 30 anys segur? Segur, segur que seria seré, però vull dir, em refereixo els dies de cada dia, que a vegades, per exemple, el divendres no hi penses i estàs a l'oficina i no vindria de plegar la mitja hora abans i... i, i bueno. Escolta, si és per això et fem un truc, eh? Ei, Robert, escolta, que en recordes. Que hi penses? Que... No, no, ho dic de veritat, dic de veritat, eh? Perquè després sóc a casa i fins que no sóc aquí ja us... tots ens passa una mica el mateix, no ens recordes de diòstic. Com és que no ho fem més eh? No, no, i com és que no ho fem més sovint, vull dir... A, a, has dit que vindràs al sopar? Al sopar un... Ah, doncs així toca fer no, no, no, coses, no, que, eh? No, no, és que ha de portar el davantal. Pist, oh, i Pitu, Pitu, hi, hi haurà cambreres? S -s sí, si fa falta em fico la minifaldilla, si fa falta. No pateixis. A, ai, ai, ai, seré puntual, tu, amb els moquins. No, no, i davantal, que has de les motifarres. Ai, ai, ai, ai que me'ls fotreu crues si les he de cobrar jo. Home, de fet ens faltava un solista. Exacte, necessitem un solista Què et sembla, Robert? Uh, segur que és un somni teu, la, segur La paraula solista, que, exactament a què barca? No vulguis saber-ho, digues que sí i ja està Solista En dues paraules, uh, solista Vale, ho buscaré a la Wikipedia En dues paraules, solista uh, Pitu, digue'ns alguna cosa jo. Per acomiadar-nos fins la setmana que ve Vinga pues Que m'ho passat molt bé i que ens trobem aquí el divendres que ve entre nosaltres. A partir... Amb la sorpresa o no? Aquí o allà? No, Mira, et dona una pista. Aquí o allà? Aquí... Oh, allà. Això és la pista de la sorpresa. Uf, aquí ho vale. pues, bueno. una altra. Avisa'm, avisa'm per quan maigui de desplaçar. No, que no trobem, altra, que no trobem que no hi ha ningú aquí. Clar, sí. si arribem aquí i sí, ho o... que, que no, no passi que, com avui que he arribat aquí estava totes les portes tancades. No hi havia ningú, no hi havia ningú. Hom, estaven proporcionants de coca. Clar, hem anat a buscar el branàs, escolta, si no ho no fem programa, si no hi ha branàs, si no hi ha teca, no fem programa. Ni si a madalenes. Clar. Martí, que ens vols dir alguna cosa quelcom per acomiadar-te et pots posar romàntic si vols et deixem perquè no, no, sabem ja, ja, que ets... ja, ja han tingut una estona de romànticisme sí. sabem Ai, ja, però... que ets un gran somiador i ets una persona deixem un punt suspensius ara em posaria romàntic però no, no, no toca ara no, ja. ja tocarà, ja tocarà uh, jo sumiu que tots els que ens estan escoltant ara i tots els que ens han escoltat ens escoltin a partir del podcast que ja tenim més de 200 visites a la pàgina web de Podcast entre nosaltres. Bravo! I també que ens escutin el dimarts a partir de les sis de la tarda, a partir també d'aquest diàl. Molt bé, i per part meva, cellantins, Sallentines. jo només us deixaré amb una frase um, relacionada amb el tema que hem tocat avui. Si us plau, no deixeu mai de somiar. I per això us deixem un tema, Seguirem somiant, de Josep Tió. Murs. Anirem sempre més lluny Hi ha un home que este les sales Un home que to cel No tornarà mai més a casa Hi hagú que ja S'acaba la setmana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 ja saps, cada divendres, després del Punt de Mira, t'esperem a l'Entre Nosaltres. Un programa en el que tu també ets el protagonitzat.